morgen og velkommen til YouInvestor Morgennyheder. Det er torsdag den 11. august, og vi er klar med følgende nyheder. Aktiefesten er tilbage i USA. GenMap overrasker positivt. ISS stormer frem og opjusterer. Du lytter til YouInvestor Morgennyheder. Mit navn er Laura Nørker Seligman. Aktiefesten er tilbage i USA. Humøret var højt blandt de amerikanske investorer onsdag. Det skete efter, at inflationstallene for juli før åbningen af børsen viste sig lavere end ellers forventet af økonomerne. S&P 500-indekset steg med lidt over 2%, og Dow Jones-indekset blev løftet med 1,5%. Det teknologitunge Nasdaq-indeks steg dog allermest med næsten 3%. Det sender Nasdaq-indekset op med 20% siden det ramte bunden i juni. Inflationstallene for juli, som satte det hele i gang, viste en årlig prisstigningstakt på 8,5 procent. Dermed er inflationen aftaget med 0,6 procent siden juni. Det kan indikere, at Federal Reserves hårde pengepolitiske stramninger begynder at have en effekt på prisstigningerne. GenMap overraskede positivt. GenMap overrasker positivt med sit regnskab for andet kvartal på både top- og bundlinjen. Investorerne var dog forberedt på den gode nyhed, da biotech selskabet allerede mandag aften annoncerede en større opjustering for 2022. Det skyldes blandt andet en stor styrkelse af dollaren. Genmaps samlede omsætning landede på 3 milliarder kroner. Det var lige over 200 millioner kroner højere end estimeret blandt analytikere. Omsætningen består hovedsageligt af royalties fra partneren Jansens salg af kraftmidlet Darsaleks. Genmap har efterhånden også fået en håndfuld lægemidler på markedet, hovedsageligt via partnere. For hele 2022 fastholder Genmap sine nyligt opjusterede forventninger. ISS stormer frem og opjusterer. I går aftes kunne også serviceselskabet ISS overraske med et stærkt regnskab for andet kvartal. Et regnskab, der først var forventet torsdag. Et godt andet kvartal førte også til en opjustering af forventningerne til hele 2022. Toplinjen viser også bedre end ventet. Omsætningen landede på næsten 37 milliarder kroner, knap en milliard højere end forventede analytikerne. Resultaterne i første halvår markerer endnu en vigtig milepæl i vores finansielle turnaround. Jeg er glad for at se, hvordan det er blevet etikeret i volatile markeder, mens vi også har etableret en ny driftsmodel til fremtiden, siger Jakob Aarup Andersen, der er administrerende direktør hos ISS i regnskabet. Og til kalenderen. Regnskabssæsonen bulrer dig ud af, og i dag kommer der regnskaber fra flere C25-selskaber. Både Ørsted, Netcompany og Novozymes forventes at komme med regnskab i dag. Tak fordi du lyttede med.